Чудомир, отсетеното буре. Много нещо съм видял, дядо Попе, много съм страдал, много ми е пътила. Кохалницата и едно съм разбрал на този свят работа, работа и честност. Това е, имаш ли ги двете? Нищо друго не ти трябва. Да ти се изповядам, че да ме разбереш. Едно време се с меччича. Радоя, Бог да го прости. Той имаше Дюкен срещу общината, както знаеш, и продаваше Бакария и Туица но нещо не му вървеше работата. Западаше търговийката му от ден на ден и капиталецът му се беше привършил. Съгласих себе, внесох и аз малко парици и решихме да продаваме и спиртни, напитки. Бакалийка, значи, винце, ракийца и тям подобни. Разтичахме се, двамата, разшетахме се, нагласихме всичко и работата тръгна като намазана, кола. Тръгна, знаеш, потече, дето се вика... Ама нали по стъл, ако ми комия е човешка. Нали циганин, като види пет мес в къщата си, сън го не хваща. Аз и да за Вино в зимника, опа му суканицата, той иде за Ракия, Цуцур с шишето. Не стига това, ами един ден, като ми влезе дяволът под кожата, рекох сина. Ума. Динко, си рекох, не се знае какво ще стане и къде ще му излезе краят на. Това сдружение, амия си отделяй всеки ден от чекмеджето по някой лев и си. Ги събирай за всеки случай. Вземай си, слагай си ги на страна, да има, че после, като престане, какво ще правиш? Мъртва глава Сълзи не пуща. Взех първия ден, значи, няколко лева незабелязано и тук ли, там ли, па. Слязох в зимника и ги пуснах през дупката в едно празно оцетено буре. Разсъхнато беше, не вършеше работа и тъй си стоеше захвърлено на страни. Пуснах ги, значи, и си мисля. Всеки ден ще пущам с Кришон по някой лев, ще се понавадят и като се. Съберат повечко, ще се отделя от Чича Радуя и ще си почна самостоятелно. Дор ден не сгреши човек веднъж, дядо попе. Захванели, греховете се трупат. Върху него, като котки на сирене. Запущах аз всеки ден левчетата, а понякога и по два пъти, посърбах доста. Нещо, ама гледам, работата в дюкя на закуца. Съберем се вечер с Чича Радуя. Разгърнем тефтерите, смятаме, изчисляваме, задълженията се увеличават, а стоката намалява. И да си удума, пак смятам, пак изчислявам, прибавя и, скритата сума приблизително, не излиза и не излиза. Капитал се губи още и, не върви. Карахме криволявота и през зимата, тикахме през пролета и, лятото, като дойде есента и настъпи време да наливаме вино и ракия, няма средства. Пари няма, значи, и кредит няма. Ами сега? тая работа няма да я бъде, рече Чичо Радой, ами да се прегледаме. Сметките, да си разделим каквото е останало и да му турим ключа с време. В. празна кошница, кай, мишка не влиза. Затворихме дюкя на един ден, седнахме да приключваме сметките, палихме. Гасихме, разделихме си задълженията и дойде ред до стоката и инвентара. Разбран човек беше Чичо Радой и честен. Но и аз не падах подолу. Пък нали, исках да се отделя и почна самостоятелно. Той на тебе, Димчо, оно и на мене това на тебе, онова на мене. Разделихме братски всичко. Дойде ред до пустото оцетено буре. Мислех си, че чичу дума няма да продума за него, а той се заинати майса. Човек, не ще да ми го отстъпи и то и ито. Чичу бе, думам, вземи ти коняченото, здравото, а ми дай това. Не ще и не ще. Бре, цяла каца армейница му предлагах, празни бутилки, столове, маси му. Давах, като рече, майс човек. Отсетеното буре искам, и на него си остана. Той не отстъпва, аз, като знам какво има вътре, още повече, той си инати. Аз двойно повече и почнахме да се караме. А бе, човек, казвам, за какво ти е притрябвала тази черупка, тея. Развалина, не виждаш ли, казвам, че за нищо не става. Като не става, дума, на тебе за какво ти е тогава. Нямам съд за оцет, казвам, ще го притегна и ще ни служи. И аз нямам, и аз ще го притегна. Препирахме се, джокахме се, той на мене, аз на него и работата, аха-аха, достигна до бой. Не щеш ли, по това време минавал наблизо кметът. Като ни чул, зачука, затропа и ние му отворихме. Отворихме му и му разправихме за какво ни е, спорът. А той клима с глава и дума, що ме такава работата, срежете го на две пощината. Срежете го и единият, да вземе едната половина, а другият, другата. Не става, думам аз, не съм съгласен. Не бъдница е тя, сумти чичо А кметът ни гледа и още повече се чуди. А бе, ви и лудили сте, вика, или ще полудявате. Толкова стока и толкова. Задължения сте си поделили, без да ви чуе някой че за едно нищо и никакво, разхлопано буре сте се заловили гуша за гуша. Хубава работа. Искате ли да? Разреша въпроса за в час, искате ли да ви го поделя аз? Не може, вика Чичо Радой, да ми го отстъпи. Не го давам, крещя аз. Аз го поисках най-напред. Мое, кметът ни гледа, гледа, па махна с ръка, тръгна към бурето и рече, на моя отговорност, като го доближи. Ритна го с все сила, та изпраща, разглоби се на парчета й. Парите се пръснаха по земята. Тримата направихме жива картина. Само бенгалски огън нямаше да ни освети. Съвзех се по едно време, гледам, парите ми се виждат много. Пори се, кметът, кокори мочи и ни, и нищо се не разбира. Чак когато си отиде той, тогава се разбрахме, аз, дядо попе, съм крал пари. От чекмеджето и съм ги пущал там, и Чичо Радой правил същото. Сдружение за мустра един вид. Добре, че излязохме разбрани и двамата. Признахме си, значи, грешката. Простихме си, почерпихме се толерантно, скрадените пари си платихме. Задълженията, останаха ни да приготвим за зимата вино и ракия и работата. Захвана отново. Ама пиене тайно в зимника вече няма. Комуто се пие, на... Тезгяха си с ръбва, значи и срещу сметка. И честност, бе абам. Парите се, пущат в чекмеджето. Никакво буре.